Öreged lehet? Van valami különleges oka, ami rám és a hallgatókra is tartozik, nem feltétlenül ebben a sorrendben, ami az időpontváltozást jelenti, vagy semmi extra? Szüntet találkozom, és nem tudtuk másilyen időzíteni, csak a reggel fénytot. De nagyon készséges. Köszönöm szépen. Amikor tegnap írtam neked, hogy Szba kő a vagyon nyilatkozott, akkor még azt gondoltam, hogy az egész műsor teljes terjedelmében, akkor valójában egy olyan közönség igének akartam megfelelni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 olyan mennyiségű információ zúdul az emberre. A Filipov azt mesélte egyébként, hogy önmagában az egy tudomány, ami arról szól, hogy az ember hogyan választja ki a fontos és fontos dolgokat. De itt zárva a gondolatjel, tehát olyan mennyiségű információ zúdult rám egyik pillanatra a másikra, hogy magam is elbizonytalottam a tekintetben, hogy én miről is akarjak veled beszélgetni, beleértve hogy én mit tartok fontosnak és fontostalannak. Hadd kérdezzem meg tőled legelőször, hogy ilyenfajta a szindróma, ilyenfajta szimptóma, ilyenfajta jelenség egyébként a te életedben is előfordul -e. Hát, jó reggelt kívánok neki és rád jól is. Azt mondom, mert gyakrabban. Hát ugye egy, egy egészen különleges információt tudom, hogy van élünk, amikor az ember nem mindig azt olvassa, Akkor teljes Akkor ak ak ak ak teljesen egyetértünk, tőle, hogy engem ez így az zavar a legjobban, hogy amikor én elkezdtem a létezésemet,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 és elgondolkodom időnként ennek az okán, és megmondom neked őszintén, hogy olyan nagyon messzire nem jutok. Az az igazság, hogy szeretem az én monológaidat, főleg, főleg úgy, hogy nem tudok mit hozzátenni, mert, mert csak azt tudom mondani, hogy járni, és egyetértek, vagy vagy érzek, tehát nagyjából ezeket tudom a ilyen és hasonló monológaidat hozzátenni. Igen. Jó, csak azt tudom neked mondani, hogy időnként, az, a, tehát arról beszélgetnék a hallgatóimmal, hogy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 Na mégis mi a helyzet? Én jó vagyok vele, szoktunk rendszeresen beszélgetni, mert nagyon érdekes és összetett személyiségről van szó, aki. A szem nem elérhető. vai te soltar A 83-as volt, ez a 9 -e megműködik. Köszönöm. Jó. Na, okay. Nem tudom, meddig hallottad, mert én szépen beszéltem, és Padiról is tisztázott. Már ilyen át tartottam. Az nagyszerű. Az... De a helyzet az, hogy onda, ott tartottunk, hogy te jól ismered, ami egyébként a dolg szempontjából hát el lehet dönteni, hogy fontos-e sem. Hát Szó... Abban a szempontból fontos, hogy van a személyes benyomásom az ő intelligencusáról és, és uh, orientációjáról, a világképpel, és hogyan gondolkodik bizonyos dolgokról. És szerintem az egy nem mellékes dolog, mert a sajtóban nagyon könnyen be olyan sztereotípiákat, amelyek hamisak. Vele kapcsolatban is. Tehát, hogy rajta ragadt uh, egy korábbi uh, ciklusban az akasztós, vagy a kifejezés. Uh, ez, ez, ez... Nekem fogalmam nem volt, hogy kicsoda. Elolvastam a Lampé interjúját a 24.hu, megnéztem ezt a TV uh, műsort. E, majd tapasztaltam, hogy lemondott, és ezt a hármat megpróbáltam egymás mellé helyezni, és nem sikerült. Mm. Tehát én nem azt, hogy... azt gondolom.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 Tehát, az, hogy te régóta ismered, abban én nem, tehát mit kezdeszteni? Én a régóta ismerem, mert azt arra hoztam példaként, hogy a beszélgetéseinkből. Aki okay, nemes, akkor mire rá? Van egy komplex képem és benyomásom, okay, hogy. való beszélgetés. Okay, nem, kéte, most felejtsük el ezt Azt el, hogy mire jöttél rá az ő személyét, illetően, és ezen hát alapítasz. Azt, azt mondtam, hogy nagyon nagyon összetetten gondolkodik közéletről, nyilvánosságról, politikáról, kultúráról vagy kultúrtörténetről, ugye ezért hoztam példának azt, hogy az ismeretség körülben azon kevés emberek egyike, aki egyaránt tudja értékelni adik költői és tiszt politikusi életútját, meg életművét, amelyek látszólag, meg az eddigi tanulmányaink során egymás kioltó dolgok kellenének, hogy legyenek, de hála Istennek ő nem Jó, így hogy sokan... mások elmondták, Pető Tibor tudjon, összetéveszti Pető Sándorra, de lehetséges részt. Bocsánat, és... Pető Tibor és Pető Sándor összetévesztése, az lehet nyelvbotlás is. egyszerén én is Pető Igen. Tibort és Pető Sándort összetévesztettem. Nem szándékosan egyszerűen írtam valamit, és és, és Pető Tibor tisztán, Pető Sándor. Helyett. Aztán, aztán meg is kaptam magamat szerető Szabor, magamit szerető Szabostól, mire írtam Szaborsnak nyilvánosan Facebookon keresztül, mint hogy voltunk, és együtt szerkesztettük az egyetemi irodalmi lapot, akkor a Szabolcs még egyébként a főszerkesztőjöttes volt a magyar nemzetnek, hogy az ember életében történnek ilyenek, és ezért nem került rögtön a másikat. Re, hát a... re, rendben van, én egy dolgot tudok neked mondani, ez az alapítványi történet, én nem ismerem Borgorat nem stimmel.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 És ha azt mondod, én hogy nem a te kompetenciád, akkor minden alkalommal megkérdezem tőled, hogy kié és felhívom. Ez de hát én, én ugyanúgy a sajtóból tájékozottam erről a kérdésről, mint te egyébként... Uh, de ezt nem uh, lehet megtenni, hogy elsimó, se lehet máskinak szólítani. Nem lehet a magyar időket holnaptól magyar nemzetnek hívni. Nem lehet. Nonsense. Miért, miért egy szellemi fórum... Uh, egy, egy újság, a magyar idők fórum, a magyar időknek a szelleme, az nem adornos a magyar nemzet szellemi. Mi, miért is ne? Hát reméljük, hogy ez a, ez a, ha meg lesz a címváltozás, illetve már hát hogy megvan, uh, és hogyha ha ez nyilvánvalóan uh, különbeli változásokat is magával hoz, én azt remélem, hogy, hogy szellemi, tartalmi változásokat is. Vannak ott olyan emberek, akik uh, erre garanciát jelenthetnek, mondjuk a Margitai Gábor uh, kiváló barátomja, aki a hétvégi mellékennek a szerkesztője, korábban a Magyar Nemzet magazírómatának, vagy a hétfégi magazinjának volt a szerkesztője, most a Magyar Időkben a Lugasnak a szerkesztője, biztos vagyok benne, hogy a régi Magyar Nemzet címvonalán fogja a magazint szerkeszteni. Tehát vannak ott azért olyan emberek, akik erre valóban garanciát tudnak nyújtani. Lehetséges, Gajdi csottó nem tartozik közé. Hát nézd! Én ha nem sem Gaidics Az értem, ha... Gaidicsoktól szellemiségére nem tudok beszélni, nem tudok olyasmiről beszélni, ami nincs Azt értsed meg, hogy ezt meg lehet tenni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 belesodrolódók, hogy mint hogy én vagyok azon kevés egyik fideses képviselők egyike, aki az ATV-ben rendszeresen bemegy, ha behívják, hogy utána mindent tőlem kérdeznek meg, és mindent rajtam kérnek számon. Tehát de és semmit se, semmi sem kérnek rajta Jó, számon. Ez én, ezer ez éve beszélget... én... De én ezer éve beszélgetek veled, de ennek következtében olyan témákról beszélgetek, ami kultúra. Be Beszélhetnék veled egyébként a mezőgazdaságról is, ahhoz egy kicsit kevesebbet értek, így aztán nehezen tudnánk abban zöldágra jutni. jutni. Abban... Pedig milyen érdekes volt önnap az OTP-nek a, a, a, a agrár Uh, estje, gála estje a Várker hát ez milyen, milyen nagyszerű és milyen kemény beszédet mondott, uh, és milyen okos beszédet mondott Csányi uh, Sándor. Ez könnyen lehetséges, erről nem én velem foglalkozni. Én ott a... volt, nagyon érdekes volt. És gottúr. nagyon tanulságos. Elhiszem. is. Én nem tudok vele mit kezdeni. Én azt tudom neked mondani, hogy ahogy te reggel küldtél a Varga úrnak egy e-mailt, én nem tudtam küldeni, mert nekem nincsen meg a, az e-mail címe, de két ember is a környezetemben már azt mondta, hogy ha az ő problémája a legnagyobb probléma, akkor irigyli ezt az országot, és ezt már tegnap megpendítettem. Az egyik ugye Prőleg Gergely volt, aki a Petőfirodalmi Múzeum kapcsán nyilatkozta ezt a a másik pedig Lázár János volt, aki a Batidaikastélyhoz vezető út kapcsán mondta azt, hogy hát, ez a legnagyobb problémája az országnak, akkor az iriglésre miatt, és ma már tudom, hogy ez a szöveg, ez arról szól, hogy hanyagoljatok engem, ebben a témában beszéljünk másról, márpedig hát hadd legyen mindenki arra kíváncsi, amire akar. Beleértve hát, hogy 50 hiszem, pedig, hogy a program... Milyen szép is szép tartott Makona már az eljárás, hogy új. Nem. ismerettem meg a nyilvánosság. Abszolút, arról nem beszél, hogy az ott lévő emberek azok teljesen a hatás alá kerültek. Az négi csak nonszensz, hogy az indexnek emiatt kelljen elmenni, mert a Simor András amiatt ment, le, hogy utána megszólíthassa, az abszurdum. Ő nem tudhat, hogy én csak holnap után hát, fogok én, -e én, én nem vagyok benne biztos, hogy az index uh, emiatt ment le. De teljesen az, az teljesen, az hát ez teljesen nyilvánvaló. Ez egyértelmű. Ezt az egy kérdést tették föl neki, ez semmi másról nem volt szó. Hát erről volt egy videó akkor azt nem láttam. Én láttam a videót, de is nem abban semmi másról nincs szó. Ma, ide, ma itt tart a sajtó, ha nem tud egy konkrét dologra választ kapni, ami egyébként azt gondolja, hogy fontos, miközben Lázár János szerint hát miért az az ország, amely ezzel a problémával foglalkozik, akkor elmegy büdös bürgőszága. Nem ilyen problémák mellett, nem. Mennyit lehet rugozni a pánzionkhoz vezető útnak a köztézőről a ami nem a pánzionkhoz vezető út, hanem egy út. Ért. Tehát körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy, hogy hát uh, ne újítsuk már fel a átfizat, mert elsimul minden nap, hát mi kétszer. Jó, akkor, Tehát, jö, hogyha azzal be... lehetett itt rúgózni, és ide ki lehetett rohangálni, és az édesanyámat lehetett mondjuk kamerákkal zaklatni, meg az összes többi, akkor szerintem nem menjünk már el a mellett a mellékes kérdés mellett, hogy, hogy, hogy mondjuk egy önkormányzat jutott valaki az önkormányzat engedélyes tudta még ő lezárt. lezárt. Szerintem azért a sajt, ha más sajtóról beszélünk, akkor ne legyünk már ennyire nagyvonalak és megengedőek, vagy akkor legyünk olyan esetekben is nagyvonalak megengedőek, amikor az állam a szocialista kormányok alatt elfoglott útfelújítási programjában, vagy programjának megfe <coughs>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 Teljesen igazad van, de nonsense, hogy miközben én háromszor, másfél órát beszélgettem Prüle euh, mikrofon nélkül, azt olvassam a Magyar Narancsban, hogy irigylésre méltó az az ország, amelynek egyébként az a legfontosabb híre, vagy azzal foglalkozik Prüle Gergely kapcsán, hogy ő vajon, hogy mit gondol a saját pozíciójából való elmozdításról, miközben értem, hogy szeretne ezen már túljutni. Ezt teljesen megért.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 Hát vannak ének egyébként az ember életében, amikor egyszerűen uh, ez az egy kommunikációs stratégiához tud nyúlni, olyan kérdéseket vetnek föl, amikről nem akar vagy nem szívesen beszél. Jó, vagy aki. amiről úgy érzi, hogy már legalább 30-szor beszélt, és nem, kell, nem akar 30-ig -30 is beszélni róla. Jó, akkor kérdezzetek. Kommunikációs tréningekkel lehetne ezt tanítani, hogy hogyan lehet elkerülni az kényes problémákat és kérdéseket.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 Nem bőlek.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 2019. januárjának közepén a vádlott és a sértet szóváltása odáig fajult, hogy a vádlott egy 80 cm hosszú porszívócsővel a sértetában többször meg is ütötte. A sértet a vádlott támadását kezével igyekezett hárítani majd védekezésképp egy így ütött vissza a verekedésnek a vádlott élettársa és a sértett társa vetett véget, amikor a férfiak közé álltak így akadályozza meg a további bántalmazást. Figyelek. Ja, azt én csak arra gondoltam, hogy e, lehet, hogy rosszul. E, Értelmeztem, de nem biztos, hogy tudjuk, hogy férfiak veszekedtek lehet, hogy a házastársak voltak a férfiak. Tehát nagyon mehet, nem tudom elképzelni, hogy egy férfi egy égszijal meg egy porfővócsővel verekszik. De ez lehet, csak én feltételzem rosszul. Magyarul, hogy két nő verekedett össze és két férfi állt közéjük? E ezt tudom elképzelni a porfővócsőből és az égszijből. Na hát Elnézik. látják, ez milyen érdekes. Ez...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 Szerintem ezt még senki nem veszi föl, ha följön a működt. Jó, a számot hívtam rá az elsőről. Én nem ismerem. Oké. Okay. Ha telefonálnak, akkor beszélgetek önökkel közben. Jó napot kívánok, Fiala János vagyok. Horvát Szilárd vagy valaki sajtósztályról, ha van, vagy még nagyon kora van? Jó, köszönöm, megteszi. Köszönöm szépen.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 Oké, okay. jó, oké. Okay. Uh -huh. uh -huh. Oké, okay. köszönöm. Oké, okay. köszönöm szépen, köszönöm. Úgy látom, nagyon kíváncsian várják a dolog végét. Én is.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 Még egyszer fölvették, aztán abból adódó, hogy Fia Jánosnak hívnak, vagy más miatt. Kész!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 Jó reggelt! vagyok. Jó reggel. Kívánok elnézést! Én kerestem, nagyon kedves, hogy Egy dolgot szerettem volna megkérdezni öntől. A titkárságon adták meg a telefonszámát, már nincs adásban, mint egy rádióriporter volnék. Volt egy közlemény, amely arról szólt, hogy két ember összeverekedett, És ezzel kapcsolatban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 Köszönöm, hogy ez érdekli önöket. Jó, haddaga ne telefonolják. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, szerintem nők. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Figyelek. Szabad az előbbihez szólni, nem ehhez. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, férfiak. Köszönöm szépen. Férfiak, verekedtek vagy nők? 061 09 és 06 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nők veregettek! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kív Jó reggelt kívánok! Hölgyek öregedtek. Köszönöm! majd még egy dolgot szeretnék ennek kapcsán mondani, de ahhoz bevárom a tizet. Még nem tartunk a felényel se. 061 48 099 és egy hat egy Nők vagy férfiak verekedtek? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Férfiak verekedtek. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, férfiak! Köszönöm. Még négy szavazat. Jó reggelt.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 Mert, De mondom, hogy férfiak verekedtek. Ja, bocsánat, férfiak verekedtek, akkor viszont már okosabb vagyok, nem halok meg utána. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szüvesen. Hogy mennyiben a nőkre jellemző, mennyire nem, gyakorlatilag ott vagyunk a tegnapi történetnél, a mitúnál. Ami egyébként az önök érdeklődését, tízes skálán, hát azt kell, hogy mondjam, hogy kettes ért el. Tegnap megsértődött, talán fogalmam nincs, ha András az utasa került elő. Um, vannak történetek, amelyek mellett a kismacskák nem opció folytatni a történetet. Ez Horváth Péternek üzenem, aki ült nekem egy e-mailt, amiben a sajnálkozását fejezte ki, hogy valamint az sem megoldás, hogy valaki fogja magát is lelép. Tehát egészen addig több 10 percen át, vagy nagyjából 10 percig két ember úgy beszélgetett, hogy én meg se szólaltam.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 Ugye ezt állítólag Vadai Ágnes tette közé, illetve nem állítólag, hanem én is ott találtam, de minek okán írta ezt? Ezt valaki tudja? És aztán elveszhetünk a részletekben. Beléve Varga urat, aki lemondott a Kesma alapítványi vezetéséről a magyar idők, Prőleg és Lázár János...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 Először arról, hogy miért írt kövérnek. Mi? Azért, mert kövér úgy szokott viselkedni, mint egy iskolai igazgató. A... Jó, ja, rendben van, ne ugye nem akarok önnel beszélgetni. Önből az előítélet és a butaság szól, elnézést kérek. Az ember nem ír levelet, csak úgy. Tehát, hogy az előítéletei. kapcsán ön ezt gondolja,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 hogy az elmaradt műsorok miatt dolgos dolgoztatok miatt mi azért, esélytem. mert nem voltak ott, akik elmaradt műsor? Igen. Hát Szó, Igen. van szóval olyan, azt gondolom, hogy, hogy, hogy az persze fontos, hogy mérít a, de hát mérít akkor a baromságokat. Nem tudjuk, ez egy nagyon jó kérdés, most meg lehetne tőle kérdezni, hogy elnök úr, megbízott vezérigazgató egyébként, nem elnök, milyen műsor maradt el? Valaki tudja?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 06148909999 és 063677116 Köszönöm a gratulációt. Azt kérdezem, mi jár a fejükben? Ha a témákkal kapcsolatban, úgy, ha meg mással kapcsolatban, akkor úgy. Jó reggelt! Jó reggelt szivárak. Hát nagyon rövid a civilapályán, ne aragudjon. Hát ez, ez, a hét órakor vágyok állandóan, hogy mikor lesz a civilapályán, és akkor hát, kiderül, hogy kipop befejeződik. Ege, hát a reklámidő hát, az megnőtt. Hát így, majd megpróbálok tenni az érdekében. Legyen de... kedves, köszönöm! Ege, hát, szívesen, de hát pff, ki fog derülni. Más műsorok is megrövidültek. Tehát nem kizárólag a civil Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez, ezzel a két hírrel kapcsolatban, ami ma reggel elhangzott, nekem a selejt bosszulja a kifejezésüket ember. Amennyiben? Hogy tulajdonképpen ennek a alapítvány igazgatónak elnézést elfelejtett. Mindenki túl. Ebből a szempontból közömbös, figyel. Tehát mindig kétségeim voltak felől, hogy én látom-e jól, de ezek szerint, ha ő is azokat az újságokat olvassa és azokat a hírportálokat kezdi nézni, akkor, akkor ott valóban Jó, de önt az nem foglalkoztatja, hogy ezzel az alapállással miért nevezték ki? Ezt nem lehetett róla tudni, vagy korábban nem volt zavaró, vagy korábban nem beszélt róla? Hogy van ez? Hol van itt a selejt?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 Sonya kifejezés is, amit most itt nem idéznék. Ha Jó, ami is is a 14 éves allyaknak nem való. Mondja, mi a, hogy szól a mondás? Hát, hogy szarból nem lehet váraat építeni, ez De nem hát most nem mondott a... semmi újdonságot, uram, tehát azon kívül, hogy mondott még egy mondatot, ritkán szoktak urológus belgyógyászati osztályidére kinevezni. Mi történt? Tehát egész egyszerű a selej bosszúja, én értem, hogy mondja, de nem tudja elmondani, hogy miért gondolja ezt.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 akkor fog a... én a úgy, tehát hogy én nekem az a normám, hogy más mit tesz. Nem, tehát, az hogy az ha másik megtett, akkor én is megtettem. vagy. Egy, tehát, nagy, én, nagyon, nagyon okosan beszél, egy dolgot tudok ezügyben önnek mondani. Egyetlen egyet. Amikor elkezdtem a Késfeje 2000 elején, pontosan a 2000 végén, akkor a hallgatóság még nem így gondolkodott. 18 vagy 19 év elég volt ahhoz, hogy a megszólalók, hiszen a nem megszólalókat nem tud a minősíteni, a megszólalók zömében fölvették a pártpolitikai gondolkodást. Ezt De miért? Tehát, hogy nem akkor kere... mi, akkor mi, tehát akkor mi csináljuk ezt? Tehát igen, akkor ez tehát hogy mert pontosan, mi adjuk. Igen, Egészen pontos. Nem, nem. Mi, mi nem állunk ellent, a politika ezt diktált, és a, tudják, kicsit olyan, mint a szabadon futó kerékpár. A kerékpáros már beletekert eléggé ahhoz, hogy a kerékpár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 Szegény ember hallgatással főz 061-48-9-099-9 és 06 egy először. Csatúrnak üzenem, hogy ne okoskodjon. Férfiak verekedtek. Másodszor? Senki többet?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 Amiben az ember anélkül, hogy 50% 000 forinttal a zsebében sétálgatna, tulajdonképpen nem is <gül> Igen. érdemes kimenni. Igen. Ezen az ösvényen próbálunk osonni akkor, amikor megpróbáltuk meghatározni azt a kínálatot, hogy a feszlő pavilonokban tulajdonképpen mit is kellene árulni. A feszlő pavilonok egyfajta első fecskeként előre mentek. És megmutatták az, azt, az az hogy... indok, mely szerint semmi nem indokolí, hogy épp ezen a helyen állítsanak fel historizáló építményeket, ahol ráadásul soha nem voltak ilyenek, az egy érdemi felvetés vagy sem.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 a tájépítés maga is álmodott meg e, kiskereskedelmi funkciót ide a ligetbe, csak nem 13 lepukkant pavilon formájában, hanem 3 plusz 1 e, liget. Az, hogy ezek egymás formájában. mellett viszonylag közel helyezkednek el, és nem elszórtan a ligetben, annak mi adta az indokoltságot? Ez egy szándékos döntés, hiszen e, mindenképpen cél az kerti körút mentén, egy szűkebb területen, ugye 99 hektárról beszélünk a liget esetén, azért ez szabad is jól látható méret, tehát ha éppen az ajtósi dűrár sor egyik oldaláról ajtósi túlzsasarokról akarná eljutni mondjuk a jelenleg épülő biodómhoz, akkor azért egy komoly túlának kell készülnie, Úgyhogy azért az egész tájépítészeti tervezésnél ez egy központi elem volt, mint ahogy a szabályozási terv paramétereinek meghatározásánál is,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 tehát kevésbé. De mi volt ennek a három pavilonnak a funkciója az elképzelés alapján? Volt talán? Ugye az volt az, az volt az eredeti elképzelésünk, hogy ezekben a pavilonokban megjelenik egy liget ártsop megjelenik mm -hmm. egy gyakorlatilag a liget használathoz köthető ö, kínálat, ami a labdától a Igen. kockás pléden keresztül mm -hmm. ö, minden megjelenik, és megjelenik egy kávézó, mm -hmm. plusz az egykori beszkárt épület, az pedig lángosozóként azóként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 és hogy szándékosan ne egy városlig is és példát mondjak. Mondjuk egy biodómhépül, épül, ami az állatkertnek a szezonalitására egy fantasztikus jó válasz. Hogy ja, az ez a közel közben millió egy, egy, látogató az járom érkezve. Az azt, azt, azt kérdezze meg, hogy valójában ha röviden el kéne mondani, azok, akik ezeket a pavilonokat üzemeltették, ezen pavilonok hosszú távú üzemeltetésére, milyen indok alapján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 azok, akik kivették, és 365 napon keresztül megpróbálták uh -huh. így tartani, ők nem tudták rentábilisan üzemeltetni. Okay, Ezért okay. elkezdett csökkenni ennek értem, a színvonalnak? Tökélet, értem, tökéletesen értem. Azt tőled. Elkezdett Lát... csökkenni a színvonal, innentől kezdve egy ex Én ezt, én ezt, a város én ezt tökéletesen értem. értem, de azt kérdezem tőled, hogy miközben kiírtatok egy új pályázatot, belértve az időjárásot is, -e vagytok ráhatással, mit kell azon változtatni, vagy miben lehet reménykedni, hogy az új pályázatra jelentkező új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 Pontosan erről szól. Tehát én szeretném korrigálni azt az üzemeltetési hibát, amit a pavilonok első üzemeltetési szerződésénél kötöttünk, ahhoz, hogy a színvonal állandó lehessen.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 Mindenki, aki a városligetben látogat, előszeretettel fog leülni egy kávéra, érkezik oda egy lángosra, vagy eszik éppen egy kötös kalácsot, vagy egy fagylaltot. Okay. Szeretnék Na, segítséget aki... kérni tőled. Azt mondjad meg nekem, ami nekem egy alapvető kérdés. Ugye, amikor az ember egy bizonyos beszélgetéshez és annak a témaköréhez keresi a híreket, akkor elvileg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 írt finálni, adjunk egy kis sajtóközleményt arra vonatkozóan, hogy ismét ugye most az új eljárási szabályok szerint végleges engedélye van, ugye így hívják eddig, jogedveszés végrehajtható, most úgy hívják az új eljárási jogszabályok szerint, hogy végleges építési engedélye van a Néprajzi Múzeumnak, és mint ilyen alá is tudtuk írni ugye a magasépítési szerződést,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 A, a világ definiálta a legjobb középületének választott fantasztikus néprajzi múzeum épül az egykori 56-osok terén. A néprajzi múzeum eh, életébe először olyan építménybe költözik, ami múzeumnak épül. Ezek óriási dolgok. Pontosan tudom, hogy eh, ez a projekt meg fog valósulni, és pontosan tudom, hogy ez sikerrel fog járni. Az, hogy menet közben van egy szűk kisebbség, aki mindent megtesz.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 és azt hiszem, hogy ez az, ami igazából hogy a lakossági a, a másik kérdés tűzőleken. az, hogy lehet-e fellebbezni a mostani végleges döntéssel szemben építési engedély Néprajzi Múzeum. Természetesen minden engedély megtámadható egyes alkalommal, úgyhogy adott helyzetben itt is megtörténhet, hogy itt az eljárás elalkulása okán ez már nem a hatóságnál, hanem közvetlenül a bíróságnál tud megtörténni. A független magyar bíróság az ő végtelen bölcsességében dönteni fog arról, hogy akár eljárási, akár anyagi oldalból, mert ha ilyen Ha valaki felelebbezett, megint nem mondta, hogy az felfüggesztő hatás jó vagy sem. Erről a bíróságnak 8 napon belül kell dönteni. Mert azt túlheten, az hogy pedig, valaki fellebez. Ha valaki felelebez így van. Tehát ha valaki most azt mondja, hogy életveszélyes a néprajzi Múzeumnak a munkaködre, akkor a bíróságnak először 8 napon belül el kell dönteni, hogy a beadott alapján.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 hogy vannak párhuzamoságok a Liget projekt életében, a teljes Liget eh, szempontjából jelentős intézményi eh, infrastruktúrának a tervezése, az párhuzamosan zajlik a Néparazi Múzeumnak, vagy mondjuk a galériának a tervezésével, és van az az idő amikor ezeknek az összehangolása válik szükségesé. Magyarul, amikor véglegesen kimondásra kerül, hogy hány százalékban szüntünk tápszővel, amikor végre leszerződésre kerül, és már nagy biztonsággal azt tudjuk mondani, hogy a Népradzi Múzeum tészét a közelben lévő műlékpályának a kapacitásának a felhasználásával tudjuk biztosítani, akkor szükség van egy energetikai tanulmányra, amely meghatározza azt, hogy milyen gépészeti berendezéseket kell a, a nétrajzi Köszönöm szépen, ég. de megint nem mondtam igazat, mert marad két kérdés, de azoknak a részletes megbeszélése jövő hétre marad. Az egyik az, hogy a Lendő közlekedési Múzeumnak az Északi Járműjavító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 a lebonyolításában uh -huh. van benne, egy nagyon izgalmas száz is van, hogy ez fantasztikus uh -huh. tervet érkeztek be, éppen az a napokban. Ez így van, ezek kérdeztetek, de a kivitelezés az a ti feladatotok lesz, Ezeket a ezeket, ezeket nincs erről döntés ebben a másodpercben. Ezt, de ezek szerintem ezt nem ti döntitek el, hanem ezt valaki ezt majd megmondja, hogy oké. Okay. A másik pedig az, hogy ugyanaz az írás, ami ezzel foglalkozott, arról beszél, hogy az véglegessé vált, hogy a Podmanicki utcában lesz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 hat és 0, 6, 36, 7, 7, 1, 1, 6, 1.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 Ettől csak különösen a bálon kétszer szólalt meg, Egyszer másfél percig, ettől egy percig. és utána. Egy nem, más ez nem stopper úr a kérdése. 061 és egy, 061 48 -9 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -6 -1. Holnap nincs kötelező program, úgyhogy holnap teljesen hétköznapi dolgokról beszélgetünk. Szeretném, ha aktívak lennének. Belét, hogy hogyan csináljuk ezt a kéfejancsit közösen májusig, aztán szeptembertől. Jó reggelt! Jó reggelt. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit kezdjek azzal a mondattal ebből a beszélgetésből,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 A Lehet még egy kérdésre? Ami teljesen más. Tegnap, miközben nem tudtam még hallgatni a rádiót, mert kívül voltam, de a párról beszéltek a hírekben, hogy a rendőrség nem fogja bejelenteni, hogy Igen. hol trafifakcozik, mert akkor az autósok sokkal Igen. jobban, akkor csak ott fognak laszítani. Elfogadom, ha jól tudom, három éve nem büntettek meg gyorshajtással, tehát nem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 ki nem mond normális hát, azt? Ke a, ket a, ke a kettő egymástól független. Eddig az volt, Na, de... hogy voltak ezek a fixek, a nem fixekről megadtak tájékoztatást. Sos meg úgy van, hogy a fixeket nem mozgatják el, ott maradnak, a nem fixekről pedig nem adnak tájékoztatást. Na, de, de, de ezt mondta a főkapitány, hogy semmi értelme így, mert hogy azon az egy ponton lassítanak, aztán mennek ugyanúgy, ahogy eddig. Akkor ennek mi értelme? Hát erre nem fogok tudni válaszolni. No, Köszönöm no, szépen. Én is a... Ezt nem fogom tudni megmondani.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 Ennek részeképpen szó lehet a trafipaxokról is, de ennél nagyobb mértékben nem. Azt a beszélgetést, amit tegnap volt a Klub rádióban, az a kéfejacsiban nem ismétlődhet meg más telefonálókkal. Az nonsense.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 szocialista világrend. Próbált ezt csinálni, azt csinálni, nagyon demonstratívan mutatta, hogy ő itt nincs de. lényegében semmi olyat nem tett, ami, ami igazában fájt volna bárkinek. Jó, egy ilyen külön utasságot mutatott fölkülpötikába, és ezzel egy ideig tudott nyugaton például támogatást, vagy akár anyagi támogatást is szerezni. De ezért ez nem tartott sokáig. Másrészt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 Most egyelőre nem lett papír, egyébként várjuk meg a végét, mert nincs kizárva, ugyan a Sziátor megesküdött, hogy hát ez, ez, ez nem lesz, de hát láttunk, mi már azik arról baj, hogy amikor majd a miniszterelnököknek kell erről dönteni, és valaki szúrósan az Orbán szemben néz, hogy megér ez neked, akkor az Orbán azt kell mondani, hogy nem éli meg, és valamilyen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 számítások. Azt hiszem, a magyar külpolitikának a, a, az eredmény oldalán általában belpolitikai szempontok dominálnak, tehát, hogy a, a nép hogy fogadja el ugocsanon koronát, úgy milyen kemény vagyunk. Ha ez kifizetődő, akkor csinálja, ha egy, van egy pont, amikor már nem kifizetőd nem csinálja, azért azt leszeretném segezni, hogy Magyarország igazán érdemi döntésekben amik folytak a, és folynak az Európai Tanács, tehát az uniós szintjén, ott ő nem fekszik keresztül. Tehát tesz egy kis csillagot, hogy én ezt így gondolom, de, de még semmit nem akadályozott meg, amilyen komolyabb dolog volt. Más dolog az, hogy hogy adom el ez, ez, ez, ez nálunk, tehát ezt látni kell, hogy a magyar külpolitika az lényegében nem egyéb, mint a belpolitikának egy ilyen eszköze. Nem biztos, hogy jó ötlet, de hát végül is azért majdnem minden komoly országban az történik, hogy a külpolitikát a nemzeti érdekeket próbálják passzívat. A fehér oroszország? Fehér oroszország, ez, egy, ez egy elég vicces dolog. Ugye fehér az, az az ország, amelyik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 Magyarországgal. Ugye, legutóbb éppen a Putyin mondta, a Nemes Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem kérdése, hogy szorosabbra fogná az együttműködést, és ez leginkább az energiahordozók árával szeretne játszani, de valójában Fehér Oroszország az ma a világtérképen, mint milyen ország helyezkedik el? Mint semmilyen. Hát <gül> ö, ugye egyrészt az utolsó diktatúrának hívják, bár hát ezen lehet vitatkozni, hogy. Hol Van egy a pár Igen, és hol az autoriter populista rendszer. Másrészt pedig, hát tulajdonképpen a Putin azzal fenyegetőzik, és most a fenyegetőzést idézőbe teszem, hogy nem adok annyi nemzet ajándékot, mint eddig, mert Fejr-Oroszországot lényegében Oroszország tartja ki most már épp óta ö, olajjal, olcsó olajjal, amelyet fejr oroszország aztán tovább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 Próbáltak ugyan vele valamilyen módon, ö, ö, valamilyen módusz találni, egy bizonyos szintig eljutottak, de senki se tudja átugrani a maga árnyékát, Lukasenko sem fogja tudni, ö, ahol diktatúra van, a diktatúra van, ö, de a dolog működik, ö, és, és ameddig működik, addig van egy ilyen státuszkor, ami föntartható, az oroszok mindig elkezdtek egy kicsit keménykedni, ö,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 Anglia. hát <gül> már úszol, lerágtuk, ugyan ott vagyunk. <gül>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 Igen, na de az angolok, ez azt jelenti, hogy nem véletlenül Angliában már elkezdték fölhalmozni a gyógyszereket, tehát bizonyos olyan dolgokat, amelyeket nincs, nem lehet várni. De a másik, hát gondolj el mondjuk egy, a, az angol autógyárak, amelyek, ma már egy autógyár az úgy működik, hogy, hogy nincsenek raktárai, hanem óra, óra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 Működik, és én nem vonom kétségbe, hogy, hogy, hogy nem fog megállni semmi. Tehát e, valamilyen szinten minden működik, de hát az olyan, a magyar egészségügy is működik, tehát létezik. Tehát látjuk, hogy milyen. Nem inném, hogy az angolok vagy a brittek ilyesmire vágynának. Most arról az apróságról nem beszél, hogy mi lesz Északi Írországnál, meg, meg, meg Írország között.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 vagy a saját hatalmát biztosítsa, ha éppen ő van hatalmon. Ezek a másodlagos, már a nemzet szempontjából másodlagos szempontok, hogy Cameron most jól érzi magát, mély jól érzi magát, korbín jól érzi magát, és ott szeretne lenni, ahol van, és milyen taktikai egyéb szempontjai vannak, ezek fölülírták a nemzeti érdeket. Ez az egyik, a másik pedig, hogy valóban létezett egyfajta, és létezik egyfajta,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 És akkor, akkor kiderül, hogy hát azért mégse így van, mert, mert az nem úgy van, hogy akkor azt a pénzt nem fizetjük be nem megy az egészségügybe, az egészségügyben nem fog egy vassal, sötöbben. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, jövő héten folytatjuk. Oké, okay, szépen. Köszönöm fiam. szépen, nem gábor hallották. Nagyjából 12 percünk van. Kicsit később indulhatok mert a 10 órás találkozónak a helyát került máshol, de közel igyekezni fogok. 06, és 2, egy. Bármilyen témában. Kívánok. A következőt szeretném mondani, egy York i közép-Angliai két Aldi áruházat tapasztaltam és egy Little. A vonatra, amivel felszálltam, az volt írva, hogy a Siemens gyártotta. Na most ki fog itt jól járni, meg rosszul, hogyha bekövetkezik a Brexit? A nem az alapján, amit mondott, az alapján fogalmam sincs.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 eden korrigálnom kell. 9 óra múlott 2 perccel 06148909999 és 063677116 egy bármilyen témában. Jövő héten csütörtökön Valentin napján nagyon messziről jött ember lesz. Akvárium klub volt, lokál a jövő szerdán és az azt követő hét szerdán nem lesz időlebonyolításukai fejancsi. Semmilyen érdeklődést nem mutattak a magyar idők magyar nemzetté válásával kapcsolatban, valamint ennek a CESMA alapítvány, alapítványi elnökének a lemondásával kapcsolatban. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy én nekem sajnos ma már nincsenek kollégáim, erről lehetségesek kizárólag én tettem, bár azért ehhez akárcsak a válláshoz együttműködés kell, vagy az együttműködés hiánya, vagy a nem tökéletes együttműködés.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 06148909 és 06367 egy hat egy nem kezdek el számolni egy először másodszor harmadszor. Rövidesen elköszönök, addig, amíg a zene szól, és nem mondom azt, hogy Laci, te jössz, mert még nem mondtam, addig hívhatnak. Távolétemben létemben fial a jön gmail.com. Minden a kísérleti műsor minden utolsó adás. Nem esztás tájékoztat külpolitikailag a független mérjében. Ha ha ha. El is nem értem amit mond. Előbb meghallgatja, majd betelefonál maga a nonsense. Beleértve, hogy érti.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 mai pontosan 9 óra 12 percig, szó még 150 másodperc. Ez a Victor Kraus track, ez a Hopp. Jó reggelt! Jó reggelt, csak az előző Metal-Akonnál <kül> mondanám, hogy úgy nem lett egy ágyó hogy senkinek a véleményét nem hallgatták meg. Hát itt szoktak számos vides.